La limită. La limita dintre moarte și viață. La limita dintre chirurg și preot. La limita dintre Dumnezeu și primărie. În spațiul convalescent dintre da și nu, acolo unde nu e alinare, ci tranzit, acolo unde vame și nu caută omul de lucrurile pe care le are asupra sa. Și caută lucrurile de omul pe care l-au asupra lor, la limita dintre cancer și demență, la limita dintre somn și ultimul somn, la limita dintre gentilomul ce urma să fiu și eroul mulțimii care credea în mine, la limita dintre piele și carne, unde vinișoare de sângelii pesc omul și îl închide tanș, la limita dintre pace și botanică, la limita dintre catalogul școlar și posteritate, cu o secundă mai devreme de a fi plecat în ploaie, te-am găsit. Ceea ce însumi mi se părea absurd, nu mi se mai pare. Ceea ce mă făcea să transpir rece, îmi pune perna blând sub cap. Ai venit, ești. Eroină coborâtă din toate romanele tragice ale bibliotecii orașului, în care n-aveai nici măcar identitate Eroină coborâtă dintr-o eroare de tipar Și dintr-o coincidență de trenuri Care, în loc să se izbească pe linia ferată Se apropie și se sărută Ai venit Binecuvântat fie numele tău Lăudată și apărată fie ființa ta amenințată Suavo, dulce Dumnezeiască dumnezeiasco și otrăvitoare-o Amazonea între minus infinit și plus infinit, Lujer sfânt când se simte Crăciunul și nimeni nu mai are voie să moară pe pământ.